Jerzy Ploževsky Stylistické formy Allegorie Uplatnění přeneseného významu na pojem uměle vložený do dramatické akce. Na odlišení symbolu od alegorie kladl velký důraz Béla Baláš, od něhož přejímám nomenklaturu i definici. Balášovi šlo o to, že přenesený význam symbolů je vždy zajištěn jeho významem základním, původním. Jestliže onen druhý význam z nějakých příčin do divákova vědomí nepronikne, zůstane mu v každém případě onen první význam, nezbavený v daném díle svého raison d'être, Jí jsou však symboly prosté základního významu, které se bez vyjevení jejich přeneseného významu zdají cizím tělesem nevysvětlitelnou vsuvkou. Baláš je nazývá alegoriemi. Co by znamenal kříž jako takový, kdyby nám nebyl běžný jeho tradiční smysl víra, náboženství, křesťanství? Jaký smysl by měla linie otazníku, kdyby nás ve škole nebyli naučili, co znamená? Ať si jsou sebeprázdnější ty alegorie, které se tvoří, aby znamenaly něco jiného, než skutečně říkají. Nejsou účelem sami sobě, nemají žádnou vlastní skutečnost. Baláš neuvádí žádný film ale v jeho pojetí si v alegoriích snad nejvíc libuje kinematografie japonská. Její nesrozumitelnost za nejnečekanějších okolností mnohokrát bodila nechuť u evropského publika, jež nechápalo určité významy nebo netušilo, že se skrývají pod fakty zdánlivě zbytečnými. Pardes a Brasilach píší o stylistice japonských filmů toto. Když osamělý muž prochází vesnicí, znamená to zoufalství, neklid hrdinů vnitřní boj. Lístky višňového květu padající na vodní hladinu ohlašují smrt mladého samuraje. Japonec vychovaný v těchto konvencích se nemílí. Pro něho je všechno samoznakem v obrazech, jež jsou pro nás jen krásné a jež ani nepokládáme za hádankové. Lépe nám přirozeně odpovídá evropský systém konvenčních znaků, i když i tu jsou problémy. Když šlupu pik ve své silvestrovské noci zavádí náhle do osnovy komorní povídky z velkoměstského prostředí obrazy vzedmutého nebo klidného moře, není v jádře věci tato jeho operace ani méně básnická ani srozumitelnější. Toto zastaralé poukázání na duševní stav hrdinů se nám dnes zdá prostě směšné a přece ho jen v malé úpravě Užívá Sergej Gerasimov v první části Tichého donu, když po Natalíně nezdařilé sebevraždě náhle bez souvislosti uvádí záběry rozbouřeného donu. Jsou konečně alegorie tak nesrozumitelné, že teprve uvedení dotajů určitého systému umožňuje, aby je rozšifrovali i nezasvěcenci. Mám na mysli například výtvarně zajímavou sekvenci snu v Hitchcockově rozdvojené duši, natočené podle výtvarných návrhů Salvadora Dalího. Je komponována ze snových symbolů zjištěných psychoanalýzou přesně podle pokynů konzultanta Freudisty. Pro nezasvěceného diváka je to konglomerát malebných, ale nesouřadných a nelogických vidin tajemného významu.